بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل نها سليدي ذلك دا كلام تعامد مفهومن مگر فزمن د دو اسم نه کی په دغشان یو اسم به مسند الیه او بل به مسند یه په زیمن د اسم او د فعل کی په دغشان سره چې اسم به مسند الیه او فعل به مسند <متحدث> دل د ظرفیت را غلبه او دا ظرفیت د خاص ته د فارده عام او دا جایز دی لکه سنج ظرفیت د عام د فارده خاص جایز دی خبرونه پر د معنه ولا یتات ذالک الا فی اسمین او اسمین و فعل شوا سوال واری دی چې عامرته وی ولایت ات دا کلام ناراضی ته نسبت د اتیان کلام پاوکه او نسبت د اتیان کلام ته نسې کیږي زکه اتیان فزوی روحو کې راځي کیا نا زوی نه او کلام د زوی روح نه نه دي خبر جواب و ده لا یت اتف ما د لا یحصل باندې دي لګلاندی بینه سطور نا کی تم لیکلی ای لا یحصل ذالکا مې دا غدا فلٹیرل سره اشاره کوله ورا پوئی کنا یعنی نحسیدی که ذالک دا کلامو بے سوال دا واردیگی چه ذالک اسم اشارہ دا نو در در آیا مشارون لیهی اسناد دے او که در بار مشارون لیهی تا زمانہ دا نو جواب داینا دا دے چه زالکه سرا زالکه ده اشاره ده کلامتا اشتا؟ اشاره ده ته او تزمنا او اثنات تا نده قرنه ور باندې دا ده فده بانده دو قرنه دی فده بانده قرنه تین دی دو قرنه دی ای وقری ندادا جزالکا رازید فارد مشارون الیهی بعید زالکا اسم اشاره <تصفح> او بدین سره اشاره کی مشارون الیهی بعیدتا نو کلام هم بعید دفد عبارت کی و نسبت بانده تزمنا او اثنات تا او دوی وقری نور باندادا عادت کی عدد مصنفینو دا دغه اول تاریخ کوي او ویسه دا تقسیم کوي اول تاریخ کوي دوشی څنګه تقسیم کوي ندلدم مصنف رحمه الله اول تاریخ د کلام وک کلام ما تزمان سرع نو تقسیم د کلام کوي تقسیم څه کوي دا کلام کوي عامر دا سوال کوي چې پتقسیم د کلمه کې د عدد د حصر ذکر نکړه یا غلپس د الا ده او پتقسیم د کلام کې د عدد د حصر ذکر کړه چې غلپس د الا ده آل ا دې کلمه تقسیم کړه وکنیو تقسیم کړي د یا سموتا او اته عدد د حصر نو ر ذکر کړي او دل د تقسیم د کلام کې نعداد دا حصر رال جو ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعلنا مرحبا. مرحبا. جواب دادي كلمة كي احتمالات عقلية لو. فكلمة كي احتمالات عقلية لو. أو بكلام بتقسيم كي اقصام كي احتمالات عقلية اشتده شپگ احتمالات عقلیه په پا کلام کی نوفوالایت تا عبت ذالک ایلاتی اسمینی او اسمین و پرنکی اشاره و کلا اغا اقصامی صحیحا ہوتا تکم اقصام پده اکی صحیحی این لیکن نده تکا پا کلام کی احتمالات عقلیه دا شپگ و فور کی ذہی باغي سیدی او سطائیں غلط دي در احتمالات باغي کے متوافق ہیں دی او در احتمالات فاگرے کے متخالف ہیں دی لکہ یہ اشعار اسم و اسم فعل و حرف و حرف اسم و, اسم و, و, پو اسم و اسم فعل اسم وحرف فعل وحرف متخالفین اور ما نه په یوهې شپږ احتمالات داسې جوړيږي چې کلام د اسم او اسم نه جوړي کلام د فعل او فعل نه جوړي کلام د حرف او د حرف نه جوړي چې متوافقین دي کلام د اسم او د فعل نه جوړي کلام د اسم او د حرف نه جوړي کلام د فعل د حرف نه جوړي د متخالفه نه فځي اسم او اسم او اسم او فعل دا احتمالات سي نه زي کلام د اسم او د اسم نه شي نو کلام سيکي زکه يو اسم به مسند لهي واقيش او بري سمبا مسند واقيش او د فعل نن فعل به مسند د فعل او د حرف جوړي ته ارو فعل نن جوړي دا, دا فعل مسند واقيش او او حرت النموس ند کې که نموس ند واقعی که نا دا دی وجه نموس نبراهیمه اللہ تقسیم دا کلام کی عداد د حصر راوڑنو ذکره که پوشت؟ بیدل دا دا اصوال واری دیگی ایدل دا لفظ دا پی را ده او پی دا پار ظرفیت ذرفیت ده نزر د ضرورت د شی لنفسه را غلته زګه کلام نه ده مګر هغه د کتو اسمین دي کلام نه ده مګر هغه اسم او فعل نه نزر د شی لنفسه را غران نه ده دلته ندوې جواب دي یو جواب داده چې دا فی په معنا د من سره ده فی په من او اصل عبارت د سي دي ولایت اتت ذلك الا من اسمين او اسم وفعلنا کلام نهس لګ مګر د دو اسمین نه یا د اسم او د فعل نه د جواب دا ده ده ظرفیت خاص د فرد عامه د ظرفیت خاص د فرد او ظرفیت د خاص د پاره د عام جایز ده لکفنږي ظرفیت د عام د خاص د پاره جایز ظرفیت د عام د پاره د خاص مثال لک الانسان فی حیوان الانسان فی حیوان فی حیوان دا ضرب ده ضرب ده او حیوان عام دی لو انتو شهري ان انسان خاصه خو ظرفیت د خاص د لپاره ال سې کیږي چې کله به دا خاص د افراد او د جزئیات دعام نوي ل انسان دا افراد حیوان نه ده کنه دې دې او ظرفیت د خاص ته لپاره دعام لکه الحيوان انسان انسان ضرب ده او خاص ده انسان او حیوانه عامه خو خاص ده عام ده پر البته کیگی چکل ده عام ذاتی ده پر ده خاص او چکل عام ذاتی ده پر ده خاص خاص <تصفح> حیوان نو ذاتی ده, ده پر ده انسان نکجه ده, ده انسان तारीफ حیواناتیک به اوران ده, ده حاصل ذلذ ظرفيته حقيقيه له بدل ذاتيته بلک ظرفيته مجازي ده و حوادث چې ضرب په خپل مضروب باندې حاتت کړی ني دا راغي کلام به هم احاطه کړی په اسمینو باندې یا په اسم او په فعل باندې بس ده دا څه د پښتو کې پاتې راوونکی